Гласът на любовта 19-та рилска беседа от Томчето езикът на любовта Държана на 13 август 1939 г. 10 часа преди обяд Сега, за да изнеса истината върху известен въпрос Трябва да си послужа с няколко примери През една зимна нощ Един млад момък излязъл от дома си и се отправил към близката гора да се поразходи. В това време насреща му се задала глутница вълци. Той бързо се покатерил на едно дърво, дето се скрил от погледа на вълците. Като заминали вълците, момъкът се успокоил и се готвил да слезе, когато се намерил пред нов ужас. На дървото, на което той намерил спасение, се катерила мечка. Тя спряла на един клон по-долу от неговия. Мечката бягала от същите вълци. Като погледнала нагоре, тя видяла момъка, цял и от страх, но мислено го успокоила с думите. Не се страхувай. В този момент не съм страшна, защото и аз като тебе се намирам пред същата опасност. Наместо да почивам в леговището си, аз излязох да се поразходя, но ето, че вълци ме бомнаха и прибързах да се кача на дървото. Като разбрали, че са вън от всякаква опасност, първа слязла мечката от дървото. Погледнала към момъка и скимване на глава му казала «Довиждане». Момъкът й отговорил по същия начин и слязал от дървото. Дървото представя живота. Момъкът – ума на човека а мечката – неговото сърце. Значи, когато умът и сърцето се намират в един и същ момент пред някаква опасност, не трябва да се борят. Те трябва да се качат на дървото на живота, там да търсят спасението си. Един летен ден, един млад момък отишъл в гората да сече дърва. По едно време той чул силен рев зад гърба си. Като се обърнал, видял, че към него иде една голяма мечка. В първия момент той се оплашил и тък му се готвил да дигне брадвата, забелязал, че мечката сочила към него лапата си. Искала някаква помощ. Той се загледал и видял, че в лапата й е бил забит голям трън. Момъкът стиснал здраво лапата и в ръката си и внимателно извадил тръна. След това взел малко дървено масло от турбичката си, намазал раната и я привързал добре. Като свършил операцията, мечката го хванала с единия си крак и го повела някъде. Той тръгнал след нея спокойно, за желание да разбере какво още иска тя от него. Като вървяли половин час заедно, мечката се спряла пред едно дърво и погледнала нагоре. Момъкът също погледнал нагоре и видял пчели на дървото, които обикаляли около един кошер. Той разбрал, че в кошера има мед, от който мечката го кани да си хапне. По този начин тя изказала благодарността си за направената услуга. Следователно, когато сърцето ти е ранено, призови ума си на помощ да извади тръна от раната му. След това, от благодарност, то ще ти покаже къде живеят пчелите, за да си вземеш мед колкото искаш. Мечката, т.е. сърцето, завела човека при пчелите, с което му дала добър урок да се стреми към чистота и към организиран живот. Разумното сърце може да бъде учител на човешкия ум. Това, което умът научава за хиляди години, разумното сърце го научава само за един ден. Това, което разумното сърце е научило отдавна, умът едва сега го учи. Някои мислят, че умът върши всичко. Отчасти е така. Умът върши всичко, но по инициатива на сърцето. Ето защо човек трябва да разбере истината първо със сърцето, а после с ума си. Същото се отнася и до любовта. Човек трябва да разбере любовта първо със сърцето си, а после с ума си. Когато приведете истината на човека чрез езика си, оставете го той сам да я разбере вътрешно, със сърцето си. Що ми разбере? то ще я предаде правилно на ума. Мнози искат да разберат какво нещо е любовта. Дойдете ли до любовта? Първо сърцето ще разбере и почувства. Какъвто външен израз да давате на любовта, сърцето нито се подкупва, нито се лъже. Когато някой ви дава пари като израз на любовта си, той се самоизлъгва. Това е любовта на земята, а не неговата любов. Парите са притежание на земята. Когато някой видава хубава вълна на дреха, за да изрази любовта си, и той се самоизлъква. Това е любовта на овцата, а не неговата. Той обрал вълната на овцата, направил дреха от нея и я предлага като своя дреха. Как трябва да покаже човек своята любов? Чрез своето добро, разумно сърце. Той трябва да покаже, че обича както Бог обича. Той трябва да обича както майката и бащата обичат. Това са понятия за ума, но за разбирането им трябва да дойде сърцето. Не дойде ли на помощ сърцето, тези понятия ще останат теоретически правила. Единственото нещо в човека, което се жертва, това е сърцето. Всички погрешки в човешкия живот проистичат все от жертвите, които сърцето е направило. В този смисъл Бог прощава всяка погрешка на сърцето, която е направена от любов. Един от великите учители на древността изпратил един от своите ученици в света да проповядва учението му. Същевременно той му дал сила да ликува. Когато влязал в света между хората, първата работа на неговия ученик била да ликува. Колкото слепи, глухи, клосни, хроми, срещнал, всички излекувал. Слепите прогледнали, глухите прочули, съкатите и хромите проходили. С една дума, той възстановил здравето на всички, които били лишени от нещо. Обаче, каква била изненадата му, когато вместо благодарност всички започнали да го преследват? Оние, които прогледнали, започнали да го гонят. Оние, на които възстановил слуха и говора, Започнали да го хулят, да говорят по негов адрес най-лоши думи. Оние, на които излекувал ръцете и краката, започнали да го бият, да го налагат на общо основание. Като се натъкнал на това голямо противоречие, той се върнал при учителя си разочарован и обесърчен и го запитал защо вместо благодарност той се намерил пред толкова хули гонения и преследвания. Учителят му отговорил – грешката седи в това, че ти се зае първо да ликуваш, да отваряш очи на слепи, уши на глухи, да развържваш ръце и крака на уния, които бяха поставени на известни изпитания от разумната природа. Първата ти работа беше да проповядваш на здрави хора, които имат очи и уши, на които ръцете и краката са здрави. После, свободното си време, когато нямаш никаква работа, тогава трябваше да ликуваш слепи, глухи и хроми. Най-после, трябваше да се върнеш при мене. Всички тия, които ти изликува, бяха твои неприятели в миналото. За да не те спава днес и да можеш добре да се развиеш, аз ги вързах. Като не разбираше и не знаеше това, ти ги развърза преждевременно, с което си попречи да свършиш задачата си. Понеже аз ги вързах, на своето време аз сам щях да ги развърша. Всеки човек има по една сляпа и глуха мисъл, както и по едно сляпо и глухо чувство в себе си. Трябва ли преждевременно да ги развързва? Следователно, дойде ли до своя ум, и до своето сърце, човек трябва да помага само на уния свои мисли, чувства и постъпки, които са здрави. Остане ли му свободно време и няма какво да прави, тогава може да се занимава с лекуване на своите болни мисли, чувства и постъпки. Болните мисли, чувства и постъпки в човека са неговите неприятели ли с ликуването им и преждевременно ги развърже, той им дава възможност да го преследват. Като казвам, че на болни хора не трябва да се проповядва, имам предвид факта, че те не са готови още да възприемат Словото Божие. Когато младият син поиска от баща си свой дял, той имаше желание да се поживее. Докато не изгуби всичко пари, здраве, сила, той не се върна при баща си. Той се върна при баща си като блуден син. И ако имаше още хора да го съжаляват, да му помагат, той нямаше и до сега да се върне в дома си. И до сега щеше да се забавлява с млади моми. Но младите и разумни моми не търпят глупави ученици. Синът се върна при баща си, който не беше нито сляб, нито глух, нито сакат. Здрав, добър и разумен беше неговия баща. Разумната мома всякога поставя глупавия момък на място. Тя го заставя да изеде и да изпие парите си, след това да стане свинар, за да дойде на себе си. Мнозина мислят, че за да учи и да се развива добре, човек трябва да бъде богат, да има добри условия. Ако това е вярно, Христос трябваше да се роди в царски дом, при най-благоприятни условия. Същевременно той щеше да разполага с властта и никой нямаше да се реши да тури ръка на него, да го преследва и разпъва на кръст. Ако беше роден в Старски дом, Христос нямаше да свърши работата, която му беше определена. Много неща можеше да научи в двореца, но нямаше да знае какво нещо е страданието. Какво значи да се жертваш за ближния си. Докато беше просовчар, Давид водише чист и свят живот. Като стана цар на Израиля, той направи много грехове и престъпления, за които и до днес още се говори. Най-после му се роди син, Соломон, най-мъдрият цар по това време, който имаше 300 жени и 600 наложници. Това говори за неговите ненаситни желания. По своите грандиозни и ненаситни желания, много хора мясът на Соломона. Преди потопа имаше и животни с големи ненаситни желания, но къде са те? Къде останаха техните желания? Нищо не остана от тях. Природата ги унищожи. Днес най-голямото животно е слонът. В сравнение с големите предпотопни животни, той е като малко теле. В турско време един от турските паши посетил едно българско село във Варния някъде. Селените го посрещнали много добре. От благодарност за добрия прием, пашата изпратил на това село като подарък един слон. Цяла година те го хранили редовно, но селото започнало да обеднява. Всеки ден трябвало да дават на слона по 50-60 кг ориз. Чуди се, какво да правят със слона? Скъпо им струвал. Един ден пашата срещна един селянин от същото село и го попитал. Доволни ли сте от слона? Доволни сме. Добре ли го гледате? Много добре го гледаме. Ако искате, мога да ви дам още един слон. Като чул тия думи, селянин се оплашил, хванал се за главата и избягал. Къде е погрешката? В пашата или в селените? И в пашата, и в селените. Селените трябваше да знаят как да използват слона. Те трябваше да го впрегнат на работа да оправдае храната си. Пашата представя човешкия ум, а селенинат – човешкото сърце. Когато умът иска да изкаже благодарност към сърцето, не трябва да му подарява слон, но да му подари кошер с пчели, които ще му принесат голяма полза. Като изучавате човешкия живот, виждате, че три важни неща движат човека. Светла мисъл, добро чувство и благородна постъпка. Всички съвременни хора са изложени на вътрешни изпитания, на вътрешно недоволство, които могат да се примахнат само чрез светлата мисъл, доброто чувство и благородната постъпка. Къде се намират те? В самия човек. Единственото благо, което Бог е вложил в човешкия ум, са светлите мисли, които Той възприема от възвишения свят. Добрите чувства в неговото сърце и благородните постъпки в неговата воля. В това седи богатството на човека. Ако чрез своите светли мисли, чрез своите добри чувства и чрез своите благородни постъпки човек не може да види Бога, чрез нищо друго не може да го види. Силата на човека седи в неговите светли мисли добри чувства и благородни постъпки. Едно от качествата им е това, че като посетят човека, при каквито трудни условия да се намира, той се изпълва с такава сила, че запазва равновесието си. Един от великите учители на древността дал една задача на един от своите ученици, за да разбере какво значи силна и светла мисъл? Той му казал Ще отидеш в света между хората и ще срещнеш на пътя си трима души Военен, брамин и адепт на които ще удариш по една плесница Като свършиш задачата си ще се върнеш при мен да ми разправиш какво си научил Ученикът тръгнал по света и първото лице, което срещнал, бил един военен. Той му ударил една плесница, но военният веднага се обърнал и му ударил две, като го повалил на земята. Като станал от земята, ученикът се си помислил – силен човек бил този военен. Той продължил пътя си и се отбил в един храм, дето видял как един брамин се молил на Бога. Той се приближил до него и му ударил една плесница. В първия момент браминът дигнал ръката си, за желание да го удари, но бързо е спуснал надолу и продължил молитвата си. Слаб човек излезе този брамин, си помислил ученикът. Най-после той срещнал и адепта, силно замислен върху нещо. Приближил се тихо до него, Ударил му една плесница и бързо се удаличил. Адептът останал в същото положение, в каквото бил и по-рано, преди да получи удара. Не се е мръднал. Този пък е съвършенно слаб, заключил в мисълта си ученикът. Като свършил задачата си, ученикът се върнал при учителя си и му разказал всичко, което видял и научил. Учителят му отговорил, докато не придобиеш качествата на адепта, който служи на любовта, че никога няма да успяваш. Значи военният представи човека, който служи на силата. Браминът служи на закона, а адептът е служител на любовта. Във всеки човек се намират три категории състояния – сила, закон и любов. А самият човек е ученикът, който се учи от тях. Докато не даде предимство на адепта в себе си, човек никога няма да постигне желанията си. Същите категории хора срещаме и в цялото човечество. Докато светът не даде първо място на адепта, Хората всякога ще се намират пред изпитания и мъчноти. Друг ученик отишъл при същия учител да го моли да му обясни какво нещо е любовта. Учителят молчал, нищо не му отговарял, но ученикът постоянствал. 10 години наред той посещавал знаменития учител, все същия въпрос му задавал – и очаквал да получи някакъв отговор. На десетата година, учителят, който бил здрав, снажен човек, хванал ученика за ръка и го завел при реката Ганг, дето го потопил във водата. Ученикът започнал да се задушава, от нямани на въздух, дарита, докато най-после учителят го извадил навън. Какво усети като беше във водата? Усетих, че се задушавам, че губя съзнание, че потъвам някъде дълбоко. Въздух ми липсваше. Учителят му отговорил, когато се намериш в живота си, в положение да усещаш, че се задушаваш, че губиш съзнание, че ти липсва въздух, тогава ще разбереш какво нещо е любовта. И тъй, в света съществуват три категории хора. Първата категория е от категорията на военния. Човекът на силата. На когото ако удариш една плесница, ще получиш две и ще те повали на земята. Втората категория е тази на брамина, който служи на закона. Удариш ли му една плесница, той пожелава да ти върне същото, но веднага сваля ръката си и казва Няма защо аз да се защитавам, да търся своето право. Има един закон, който отдава всеки му заслуженото. Третата категория е тази на адепта, който даже не се спира върху постъпките на хората и от никого нищо не иска. Като ученици, от вас се иска да бъдете смели и решителни, като военния, но като служите на божествения, а не на човешкия закон, който отговаря с две срещу едно. Бъдете съобразителни и разумни като брамина, който още служи на двата закона, на стария и на новия, но щом се откаже от стария, веднага спуща ръцете си долу и приема новия закон – закона на духовния свят. И най-после падете като адепта, който служи на закона на любовта, заради което е сляп за човешките грехове и престъпления. Един ден, когато се върнете в невидимия свят, всички ще бъдете поставени на изпит – да проверят доколко сте прилагали закона на любовта. Видят ли, че сте си служили с критика, ще ви запитат защо сте критикували. Ако кажете, че сте искали да изправите хората, веднага ще ви запитат себе се изправихте ли? Не критикувайте хората преди да сте изправили себе си, за да не се намерите в положението на точилото, което остри ножовите на хората. Пазете се да не станете точило, което реже главите на хората. Задачата на човека не е да бъде точило. Представете си, че трябва да получите наследство от 10 милиона лева. Същевременно имате да взимате от някъде 100 лева. Трябва ли да оставите на страна 10 милиона и да се борите да получите 100 лева? Забравете 100 лева. Забравете и длъжника си и обърнете погледа си към десетте милиона да не изпуснете срока на получаването им. Човек е дошъл на земята да учи, да работи, да придобие голямо наследство. Като знае това, трябва ли той да се занимава с погрешките на хората, с дребнавостите в живота? Погрешките Дремнавостите са уловки. Който се хване за тия уловки, той е спечелил стоте лева, а е изгубил голямото богатство. Ако носите шеше с вода, което има вместимост 1 литър, не трябва ли да услужите на човека, който иска да пие от вашата вода? Иска ли някой да пие вода от шешето ви, дайте му с разположение. Не се страхувайте, че ще останете без вода. Вие сте близо до извора и ще се напълните шешето с бистра, свежа вода. И без това трябва да излеете старата вода. Следователно, каквито пакости да ви причиняват хората, всичко е за ваше добро. Не мислете, че това е някакво противоречие. Не казвайте, че като ви причиняват хората пакости, трябва да се защитавате. Има кой да ви защитава. Когато царския син тръгне на разходка, трябва ли да взима уражие със себе си, за да се защитава? Има кой да го защитава. Той всякога е придружен от хора, които имат грижа първо за него, а после за себе си. Същото се отнася и до всички хора. Колкото и да е незначителен даден човек за обществото, което се движи, и за него са определени същества, които го пазят и защитават. От вас се иска само едно – да слушате гласа на тия, които ви пазят и които се грижат за вас. В Америка някъде, детето на един машинист обичало да се играе на линията, дето минават тренове. Един ден то пак излязо да се поиграе на линията, но тък му в този момент пристигнал експресът. Детето не забелязало пристигащия трен и спокойно си играело. Като наближил тренът, бащата видял детето си на линията и извикал лягай!. Детето легнало на линията, тренът минал отгоре и така се спасил. Какво щеше да стане с детето, ако се беше спряло да пита баща си защо трябва да легне? Щеше ли да се спаси тогава? Тъй щото, каквото ви каже любовта, слушайте гласай. Каже ли ви лягай? лягай. Ставай. Ставай. Мълчи. Мълчи. Говори. Говори. Каквото ви каже любовта, слушайте гласай. Изпълнявайте съветите и заповедите В послушанието към любовта седи разрешението на всички въпроси. Искате ли да знаете как ще дойдете до разбиране езика на любовта и до послушанието, ще влезете в практическото училище на живота. Това, което сега ви говоря е теория, а приложението на тази теория ще стане живота. Слушайте гласа на любовта и ще приемете истинският живот. Слушайте гласа на истината и тя ще ви даде абсолютната свобода. Слушайте гласа на мъдростта и тя ще ви даде необходимата светлина. Това е великото благо, за което всички сте призвани в света. Новата епоха иде и вие трябва да приемете великото благо на живота, на знанието и светлината, на свободата. Ако възприемете Божественото Слово и живеете според Него, Духът ще дойде във вас и ще се изпълня стихът. Духът ще дойде във вас и каквото пожелаете, ще го постигнете. При каквито условия на живота да се намирате, добри или лоши, прилагайте Словото и ще видите добрата страна на приложението. Вярвам, че всички ще го приложите. Беседата е изнесена на 13 август 1939 година, 10 часа преди обяд. Рила седемте езера.